17. fejezet Akármilyen lassúnak tűnt is az idő múlása, elérkezett a nap, amikor végre Numda és Mesdú megjött a nauniktól. Megelőzte őket a hír, hogy temérdek ajándékot hoznak, lovakat és más avanában sosem látott állatokat hajtanak magukkal, mind megrakva nehéz bőrzsákokkal és nauni harcosok kísérik őket. Numda azonnal jelentkezni akart, de úgy éreztem, tartozom neki annyi megbecsüléssel, hogy megüzentem neki, Előbb mossa le magáról az út porát, egyen, igyon, és csak aztán jöjjön hozzám. Nyugodtan és aprólékosan kell megtárgyalnunk mindent. Annyi nap után várhatok még egy-két órát. Nunda persze ebből csak a fürdést teljesítette. Mint minden rendes Avanabeli, a fürdőben töltött időt ő is az élet igaz gyönyörűsége is közé sorolta. És Upatú már is jelentette, hogy bebocsátást kér Mesdúval együtt. Mazú volt hálófülkéjében, vártam őket. A tróntermet túlságosan nagynak ítéltem egy olyan beszélgetéshez, aminek tartalma nem csak fontos, hanem teljesen ismeretlen is számomra. Ettetek? támadtam rájuk, mert bármennyire kíváncsi is voltam, bosszantott, hogy nem teljesítették, amit üzentem. Nem, isteni úram. Ittatok? Nem, isteni úram, felelte újból numda, de a magam nevében csak annyit mondhatok, hogy nem vagyok éhes, legfeljebb szomjas. Örebb ember gyomrát összerázza a lovaglás. Soványabb volt, arccsontjára ráfeszült a bőr, de a szeme fiatalosan boldogan csillogott. Nem volt öreg, Jába mondta, és látszott rajta, legalább annyira örül annak, hogy újra együtt lehetünk, mint én. Soha nem beszéltünk arról a szeretetről és megértésről, ami olyan szorosan összefűzött bennünket, ezt lehetetlenné tette Numda szemérmessége, de mindketten tudtuk, milyen sokat jelentünk egymásnak. Ami azonban mesdút illeti, folytatta. Ő bizonyára éhes is, szomjas is. Küld mesdút isteni uram a nauni követekhez, akik most a vendégház termében esznek, mert csak Pechnemer szolgája és Talil értik a nyelvüket. Orcsut nem láttam sehol, és illő dolog a vendégeket szóval tartani. Megértettem, hogy Egyedül akar maradni velem. Mesduna néztem, nem bántotta-e meg, amit Numda mondott. Mesdú azonban olyan volt, mint mikor először láttam életemben. Hűséges, nyugodt és derűs. Jól megnézted a fegyvereiket, Mesdú? Kérdeztem, hogy örömet szerezzek neki. Ha parancsolod, Isteni Uram, mindről elmondom, hogyan használják. Köszönöm, Mesdú, hogy vigyáztál Numdára és magadra. És szívem örül, hogy újra itt láthatlak benneteket. És nem csak a fegyverekről mondasz el majd mindent, hanem a csapatok beosztásáról is. Most menj, ügyelj, hogy a naunik semmibe se lássanak hiányt. Mesdú elment, upatú azonban még mindig az ajtóban állt. Őt finomabb eszközökkel kellett eltávolítani. Te pedig mégiscsak enni fogsz, néztem numdára, mintha komolyan haragudnék. Numda a magas csendes módján kiváló játékos volt, azonnal válaszolt. – Ha ez a parancsod, Isteni Uram, akkor eszem és iszom. – Szólj, Upatunak, Isteni Uram, magam hozom, lelkesedett a palota mester a hallgatózás reményében. – Mit kívánsz, Numda? – Amit Numda kíván, szóltam közben, azt egy szolga is elhozhatja. – De a palotában te vagy, Upatú a vendéglátás mestere. Menj a naunikhoz, nehogy azt mondják, hogy visszatérnek a hazájukba, a nem tudják, hogyan kell a vendégekkel bánni, ez nagy szégyen volna. A palota mester arcáról lehervadt az öröm. Igyekezett méltósággal távozni. A szolga hozzon pár sózott halat és egy kancsó vizes bort, szólt utána ártatlan hangon numda. Hátradőltem, mazú, alacsony, az arany és gyöngyház berákások ellenére is kényelmesnek mondható székén, és nagyot fújtam. – He, kezdheted, numda! – Azaz, várj csak! felej egy szóval, jót vagy rosszat hoztál! – Nem tudok egy szóval felelni, Isten úram ingatta a fejét. – Jó is, rossz is! – Jónak bizonyosan jó, rossznak nem bizonyos, hogy rossz, inkább csak bizonytalan, vagy veszélyes. Nem tudom, talán nem is veszélyes. Úgy látom, Numda, nevettem, jól megtanultad, hogy beszél a Nauni királyjal, de most már itthon vagy, miért nem adsz egyenes választ? Sötét személynek csillogásán láttam, sajnál, és ez idegesített. Mert én sem kaptam egyenes választ a nauni királytól, Isteni Uram. Elkeseredetten hallgattam. Ezért vártam ennyit a követségtől. Elküldtem azt a sok értékes holmit, amiből Avana évekig gondtalanul élhetett volna, csupán azért, mert minden áron vasat akartam szerezni, és mert az egyetlen naunit, orcsút, akit közelebbről ismertem, okos és becsületes embernek tartottam. Tudom, hogy most csalódás és harag van a szívedben, Isteni Uram, olvasott a gondolataimban Numda, pedig ez csak azért van, mert egyetlen szóval kívántad, hogy feleljek. Ha mindent megtudsz, majd te is elgondolkozol, hogy mit tegyünk, mit tehetünk, mint ahogy hazafelé én is ezen töprengtem. A szolga a némán megjelent a nyitott ajtóban. Numda indett neki, hogy rakja le a földre, majd a tekintetével követte a szolgát, míg az el nem tűnt. Akkor fölállt és becsukta az ajtót. Orcsú és az íjak miatt haragszik ránk? kérdeztem. Ezt egyetlen szavával sem árulta el. Örült az ajándékoknak? Nem csak örült, megdöbbentette az ajándékok gazdagsága. Azt kérdezte nevetve, hogy földjének melyik darabját kérjük ezért cserébe. Sok nauni életében nem látott még ennyi kincset egy halomban. Akkor hát miért tagadta meg, hogy szövetséget kössünk vele? Nem tagadta meg. Elvesztettem a türelmemet, és felugrottam. Mi van veled, Nunda? Azért küldtelek téged erre az útra, mert csak a te eszedben bízhattam, és most össze-vissza beszélsz. Dühösen felalá járkáltam a szűkszobában, és numda szomorú szemmel kísérte lépéseimet. Az alacsony zsámolyon kuporogva, soványságában még kisebbnek, törékenyebbnek tűnt, mint máskor. Nem változhatott meg, csak kerülget valamit, ami mindkettőknek kellemetlen. Jobb lesz túlesni a nehezén, minél hamarabb. Mondd el szó szerint Demgál üzenetét, parancsoltam. Hallgatott egy darabig tétovázott, pedig tudtam, nem a szavakat keresi emlékezetében, aztán kisé elváltoztatott hanghordozással jelezte, hogy szó szerint idézi a nauni királyt. Mondd meg uradnak, Avana királyának, hogy ajándékát ajándékkal, barátságát barátsággal viszonzom. De te, akit hozzám küldött, csak szolgája vagy, bár tudom rólad, hogy akár király is lehettél volna. Ha nem te, akkor az öcséd, vagy egy másik azok közül, akik a régi királyt megölték. Azonban ti úgy döntöttetek, hogy azt az idegen csillagról való jövevényt tisztelitek királyotoknak, és ezért én sem tehetek másként. Királyjal csak király köthet szövetséget, szolga nem, még ha maga vállalta is a szolgaságot. Elnéztem numda domború homlokát, mélyen ülő, okos szemét, finomszálú rövid haját, mely már elősen őszült. Kis és széles orrától két oldalt egy-egy ránc indult az álla felé, közre fogva szorosra zárt száját. Nehéz lehetett ezt hallani Demgáltól, de talán még nehezebb elmondani nekem. Olyan igazság volt ez, amit mindketten tudtunk, így kimondva, azonban durva. Ott romba volt. Kár, hogy nem hagytam mondja végig az egészet, ahogy ő akarja, de már késő. Most meg kell szólalni. Mondani kell valamit, ami közömbösíti a Nauni király üzenetébe rejtett mérget. Még jó, ha demgából csak népének gőgje beszél, és nem egy távolabbi, gondosan mérlegelt szándék. Undorodtam a gondolattól, hogy próbára tegyem annak az embernek a hűségét, akit Nek eddig a legtöbbet köszönhettem, de nem volt más választásom. Rendben van, Numda. Legyél te, Avana királya. Mindketten úgy is tudjuk, hogy jobban ismered a város dolgait, mint én. Arcán a két ránc mélyebb lett, mintha késsel hasították volna. Szavaiddal köveket dobsz rám, Isteni uram. Avanának nem lehet más királya, csak te. Ezért akartam elkerülni, hogy szó szerint kelljen elmondanom Demgál üzenetét. Igaza volt. Nem tudtam mit felelni. Leültem, és megpróbáltam összeszedni a gondolataimat. Valamit mégiscsak tenni kell, és között a legostobbább az, ha numdát bántom. A, a naunik miért kísértek el benneteket? a Barkanon magatok is át tudtatok volna jönni. Hogy elvigyék az üzenetedet, mert Demgál vár téged, Isteni Uram, Eruá évnegyedének elején, hogy megkössétek a szövetséget. Éreztem, hogy összezavarodom. Ki ez az ember? Döjfös, nagyhatalmú úr, aki kedvét leli a kisparti városállamok királyainak bosszantásában? Azt akarja, hogy személyesen könyörögjek a szövetségért? Vagy kíváncsi arra az emberre, aki nem ezen a földön született, és mégis királyját tették? Aztán egy pillanatra elborított az a régi félelem, amely, amikor még egyedül bolyongtam, kegyetlen társa volt minden percemnek. Itt király vagyok, ha volt rabszolgák kegyelméből is. Nincs ember, aki kezet merne emelni rám. Demgál Elhív a városból, hogy soha többé ne térhessek vissza. Mi vár rám ott a hegyek mögötti síkságon? De ha itt maradok, élhetem ugyan tovább ezt az életet, míg a sors engedi, és le kell mondanom a vasról, arról, hogy fölemeljem Avanát. Ez csapda is lehet, Numda. A fejét rázta. Ha csapda lenne, első nap visszaküldhetett volna ezzel az üzenettel. De azért jöttünk ilyen soká, mert sok napon át faggatott, hogy hogyan, miként gondoljuk a szövetséget. Hány teher sót adunk egy kagylónyi vasért? Tudnánk-e rendszeresen mást is adni, nem csak sót? Aranyat, ezüstöt, drága köveket, díszes edényeket? Neki nincs egyetlen fölösleges rabszolgája. Kivágja ki azt a temérdek fát, kiéget belőle szenet. Ha mi küldünk embereket a favágáshoz, azok eltartásáért külön adunk el ajándékot, vagy avanából akarjuk utánuk küldeni az élelmet? Aztán, amikor kifogyott a kérdésekből, elküldött, és napokig csak az léphetett a színe elé, akit ő hívott. Miért? Azokkal a főembereivel beszélt, akiknek, mint nálunk is, az a dolguk, hogy ismerjék a király minden gazdagságát, megszámlálhatatlan jószágát, pásztorainak sokaságát és a királyi sátor kincseit, a kovácsok főemberét is hívatta, és miután beszélt vele, kezdte kérdezgetni, hogy kiégeti ki majd a faszenet. Futárokat is küldött. Nem múlt el nap, hogy két-három legény a legjobb lovasok közül ne íramodott volna végig a sátrak között, ki a füves pusztára, az ezüstseggen csűs ami a király üzenet jelvénye. Hogy hová és miért, azt nem sikerült megtudnom. Ha ez a sürgés forgás csupán az én megtévesztésemet szolgálta, akkor olyan volt, mint az ostoba vadász, aki a rókának akkora gödröt hogy egy medvese tudna kimászni belőle. Egyre érdekesebb volt, amit mondott. És aztán újra magához hivatott, és sok napot töltöttünk azzal, hogy leírjuk a szövetség minden részletét. Nehéz munka volt, mert mint tudod, Isteni Uram, ők nem habamú mértékével számolnak, hanem az ujjaik szerint, tehát kettővel kevesebbel. Köhögni kezdett. Csak beszéltetlek numda, mondtam bűntudatosan, és közben kiszárad a torkod. Így áll, és enned is kell. Búlintott, ivott, és elégedetten krákodott. Tudod, Isteni Uram, soha nem esem a részegség bűnébe, mint néhányan még a főemberek közül is. De ez az ital... Az azóta hiányzott, hogy elhagytam a vanát. <kül> a barkanon túl más ízű a víz. És mert nincs borúk sem, valami zavaros, erjesztett kocsvalékot isznak. Első nap meg kellett kóstolnom, de úgy éreztem mérget nyelek. Másnap aztán mondtam Demgálnak, hogy Habamú álmot küldött rám, és megparancsolta, ha egészségben akarok visszatérni a hazámba, tartózkodnom kell ez ital élvezésétől. <gül> Elhitte, nevettem. Nem tudom, mosolygott. Többet azonban nem kellett innom. De ha a habanú nem is jelent meg álmomban, azaz ital szörnyű dolgokat művel, Isteni Uram. Van, akire őrjöngő dühöt, a másikra meg olyan bambaságot bocsát, hogy a karjához lánguló ágat nyomhatnak csak nevet, mint akinek az Istenek elvették az eszét. Sokan és sokat isznak, pedig jól tudják, mondták nekem, hogy aki sokáig iszza azt a kocsvalékot, az már nem képes többé józanon sem úgy gondolkodni, mint azelőtt. Azt is suttogják, hogy ilyen Demgal legidősebb fia, ottaggal is. Pedig a nauni törvény erős. Akár bolond, akár nem, ha túléli az apját, ő lesz a király. Hátradöltem a széken, úgy hallgattam. Idegen népek, ismeretlen emberek. van a minden lakosáról elmondhattam, hogy ha a nevét nem is tudom, az arcát már bizonyosan láttam, a város minden kövét és fáját ismerem. Jó volt elmerülni numda szavaiban, mint gyereknek a mesében. De csak fecsegek neked, Isteni Uram, és nem mondom, ami fontos. Újra húzott egyet a korsóból, aztán folytatta. A szövetség minden apróságát följegyezték Demgál írnokai, és én is a mi írásunkkal. Tehát felírtam mindent, de annyiszor végig gondoltam azóta, hogy el tudom mondani írás nélkül is. Akarod most hallani, Isteni Uram? Mondjad, Numda! Hosszú felsorolás következett. A só mellett szerepeltek benne, ahogy már mondta, Arany, ezüst, drága kő és az avanai fazekasok híresen szép edényei, bor és illatszerek. Végül megráztam a csengőt, és a belépő szolgát agyaktábláért küldtem, hogy világosan láthassam, mit is kér Demgál. Aztán numda szaladt ki, hogy az egyik bőrzsákból behozza a nyers ért darabokat. Még indulás előtt a lelkére kötöttem, hogy mindenképpen hozzon magával, ha Demgál engedi, Hematit volt, legalább 60%-os vastartalommal. Újra elkapott a láz, mint amikor Orcsú a kést mutatta. Én teremtem meg a vaskorszakot Avanában. Még sokáig számoltunk, és másnap kora reggel tovább folytattuk, de akkor már ott ült is és Pechnemer is. Addig nem akartam találkozni a Naunikkal, míg döntésre nem jutottam, ha kérdeznek, ne kelljen bizonytalan választ adnom. Az agyaktáblák sokaságán lassan formát öltött az, amit Avana alapítása óta azt hiszem soha nem számoltak végig, foglaltak rendszerbe, kiktől mit kap a város és mit ad érte. Azóta is sokat gondolkoztam rajta, mi az oka, hogy Avana mesteremberei a legjobbak a partvidéken. Talán az, hogy a föld termése az olajbogyót kivéve mindig éppen csak elég volt, és ez rákényszerítette őket olyan áruk készítésére, amelyért minden hajó szívesen tér be a kikötőbe. Ami a fazekasok, ötvösök és takácsok munkájának finomságát illette, azokhoz bizonyára hozzájárult a régi királyok fényűző hajlama is, ami egyébként nem sok jót hozott a városnak. Szívesen látták az avanában szőt, festett gyaptyúszövetet, a nagy, hasas, olajos és boros korsókat, és még inkább azokat az apró, mázas agyagedényeket, amelyek különböző illatszereket, balzsamokat, folyékony vagy kemény szappant rejtettek. Az avanai szappantfőzők féltékenyen őrizték mesterségük titkait. Apáról fiúra öröklődő receptek szerint keverték félkész állapotban többnyire még egyáltalán nem megnyerő illatú, különböző sűrűségű és színű folyadékaikat. A végeredmény azonban mindig az volt, hogy készítményeik nagy részét az aranyét megközelítő értékért vitték magukkal az idegen hajók. Így állt elő az a furcsa állapot, hogy bár a szóda Girdin bárkáin érkezett hozzánk, mindenütt avanában főzött szappannal mosakodtak azok az előkelők, akik meg tudták fizetni az árát. Mert sehol nem tudták, hogyan kell szappant készíteni. Ahová nem jutott az avanai mesterek műhelyéből, ott a Girdinből hozott szódát használták. Egyedül csak az ő sziklás, sivatagos vidékükön voltak olyan félig kiszáradt tavak, amelyek partjáról szódát lehetett összekaparni. Kirdin egyébként, a legszegényebb, legjelentéktelenebb város között, még egy nagy meglepetést tartogatott, de erről akkor még semmit sem tudtam. Hogy elő tudjuk teremteni minden évben azt, amit Demgál kér a vasér, át kellett csoportosítanunk az áruk cseréjének évszázadok óta kialakult rendjét. Ha ezentúl nem kell a malachit, minden diszbeli gájával köles cserélhetünk szövetért. Ha több köles kerül a városba, kevesebb sós olajbogyót kell készíteni. Az olajfák termésének nagyobb részéből lehet olajat préselni. Az olaj viszont, bár olajfa a többi városban is volt, mindenütt vevőre talál, sőt, érte is jönnek ha több olajos korsót tudunk a hajókra rakni, ha a város lakói, amit igazán nem bánnék, kevesebb bort innának, ha a fazekasoknak több korsót kell kiégetni, több fát kell a bárkánban kivágni a városba szállítani, egymásba kapcsolódó feltételek sorozatát kellett végigvizsgálnunk, és az agyaftágvák egyre sokasodtak körülöttünk. A második nap végén már vigyázni kellett, nehogy rájuk lépjünk. Aztán újra fogyni kezdtek, a leírt eredmények összegeződtek, tudtuk már, mit kell tennünk. Pechnemer ravassága, gyakorlati érzéke, numda bölcsessége és Tamizis emlékezete, amelyben akár a királyi raktárok polcain a különféle áruk ott sorakoztak nemcsak a jelen, hanem az elmúlt 6-7 év adatai, mindez együtt létrehozott valamit, amin először mi magunk is megdöbbentünk. Ha pontosan követjük azt az új rendet, amit az agyaktáblákra írtunk, a város gazdasági élete egyáltalán nem. A palota kincstára pedig csak átmenetileg érzi majd meg, hogy évente ennyi és ennyi arany, ezüst, illatszer és bor kerül a naunikhoz. Még egyszer átnéztünk mindent, hogy jól számoltunk-e. És akkor Tamizis a fejét csóváva kimondta, amire valamennyien gondoltunk. Ha nem sikerül a nauni királyjal a szövetség... Ez akkor sem volt hiába való munka, Isteni Uram. Az pedig, hogy vasat kapunk a nauniktól, amiben hi én hiszek, Isteni Uram, tette hozzá peknemel, csak a kezdete valaminek. Ha nekünk már elég vasunk lesz, a fölösleget tovább adhatjuk a többi városnak. Vajon mennyit kérhetünk egy vasból kovácsolt kardért? Gazdagabbak leszünk a többi városnál, a part minden aranya hozzánk kerül, Isteni Uram. Jóslata bevált. A gazdagság következményeivel azonban akkor egyikünk se gondolt. És Pechnemer, aki néhány év múlva a palota kincstára után a legtöbb aranyat mondhatta a magáinak, nyomorultul halt meg, mert még többet kívánt. Mikor ott álltam az ágya mellett, a szobája díszesebb volt, mint a palota bármelyik fülkéje, és tudtam, hogy nem segíthetek rajta, eszembe jutott az a nap, mikor ezt mondta. De szerettem Peknemert, és reméltem, hogy nem gondolja úgy végig az elmúlt évek eseményeit, ahogyan én, és nem jön rá arra, ő és a többiek voltak az elindítói annak, ami történt. Én nem mondtam meg neki, mert azt kívántam, hogy békén haljon meg, hogy mint annyi más lakosa a városnak, aki akkora halállal viaskodott, ő is Nanur a gonosz művének tartsa, ami bekövetkezett, és ne a saját nagyravágyásuknak. Akik túlélik, úgyis megtudják, gondoltam, a haldoklókat ne nyomassza bűntudat.